Poštovana braćovi i sestro u svamu. Po našem redovnom terminu nastavljamo sa obraživanjem savremenih šerijatskih pitanja. A od tema koje su naišle i došle po redu, večerašnja tema kao što je najavljena je za slijeđenja mezheba. Naravno, prvo što upada u oči je stvar da ova tema nije savremena, nego da su o njoj govorili prvi učenjaci čak u prvom stoljeću. A posebno je to je posebno poglavlje koje se obrađuje u Nusul fikha kako onda može jel, imali smisla da se to spominje u ovom kontekstu naravno nivo ovo, nije ovo jedine, jedina tema koju smo do sad spominjali a ona nije čisto savremena pa tako i ova večerašnja znači ovo je tema o kojoj, o kojoj je napisano što je napisano rečeno što je rečeno opće poznata tema sa Njene istorijske strane i sa fiksko pravni i tako dalje, ali ono što je čini savremenom je to da su zbog nje da je zbog nje došlo do mnogih poremećaja u islamskom umetu po ovom pitanju. Da se po uobičaju otišlo u dvije krajnosti i te da je zbog toga ova tema isplivala u sam vrh u među pitanja o kojima se moraju savremeni učenjaci oblasiti o kojima se oblasili o kojima moraju pojašnjavati i pojašnjavali su tako da je zbog svoje aktualnosti, a i aktuelnost ove teme dolazi sa strane buđenja islama, odnosno sahve islama sa strane promjena u islamskom svijetu vraćanja muslimana vjeri pa je to prouzrokovalo i ovo pitanje tako da danas u praksi u zadnjem ovom stoljeću da se pojavljaju nekakve dvije krajnosti po ovom pitanju po pitanju sliđenja mezeva naravno kad govorimo o mezevima misli se prvenstveno na četiri poznata mezeva Hanefijski, Malikijski, Šafijski i Hanbelijski a ne Narafidijski i Džaf, Džaferijski na njih se ne misli nego da ova četiri poznata mezeva je s tim da je vrlo bitno napomenuti odmah na početku, prigledno spomenem te, te dvije krajnosti, a to je da četiri mezheba danas uopće poznata, čije knjige postoje, pravci postoje i tako dalje, da da učenjaci, predvodnici ovih mezheba, Ebu Hanife, Malik, Šafija i da oni u svoje vrijeme nisu bili najučeniji ljudi. Da je poput njih ovo nisu moja riječ, ovo navode mnogi učenjaci poput ti mama Zhebija i ostalih da su poput njih, na njihovu nivou znanja da bilo, da bi ogroman broj učenjaka. Čak imam Zhebiji, navodi oko 50 učenjaka mučtehida koji su bili na istom nivou znanja. Naravno, neko u nekoj oblasti jači, neko slabiji. Znači, 50 učenjaka pojmeno navodi, koji su živjeli u istom vremenu kad su ova četiri učenjaka, koji su bili na njihov nivou, koji su imali posebne svoje stavove, svoj usul fik. A da je Allah htio da preživi ova četiri meseba. Razlog njihovog preživljavanja je to što su učenjaci ova četiri mezheba njihovi, učenji, uč, njihovi učenici su zabiljažili, zapísali, prenijeli napre, napisali pravila u sulu fik svojih učenjaka vođa mezheba i tako su preživela ova četiri mezheba zaraz kod ostalih mezheba narodno imamo i drugi mezheba koji uvijek postoja to je mezheb zahirijski od Ebu uh, Dawda Lahiri i njegov následnika Ebu Hazma koji takođe možemo smatriti petim mezebom. Ali ono znači ovde govori znači kada kategorijom četiri mezeba to ne znači da je to kap u islamu i da nema neko drugi šta da kažem mimo četiri mezeba. A skrenućemo pažnju na to u toku predavanja. A znači ovu temu slijedjenje mezeba čini savremno to što se otišlo u dvije krajnosti koje treba liječiti. Prva ona, naravno koja je trajala stoljećima, nakon četvrtog stoljeća, a to je da nakon ova četiri mezeba ne više šta da se priča. Ne više, kako su one objavili, Nema ima više mučtehida u ovom umetu. Ono što je rečeno, rečeno je, možemo samo slijediti ova četiri mezeba, ko u kojem se rodi ili ko koji prihvati i tako dalje. Odnosno da ne da je zabranjeno otvarati vrata i štihada. Da na to prisutno mišljenje ima i njegov sledbenici, zagovora zagovorača nije dozvoljeno da neko vrši štihad. Može unutar novih meseca savremenika i nastavno unutar određenog meseca. A da mora biti u nekom mesecu Nema to koji je toliko, na tolikom stepenu znanje da može biti moštehin, da može izlačiti e, stavove mišljenja iz Kur'ane, Sunete i tako dalje. Odnosno da je završeno. Učenjac učenjac po njima četiri mezeva su ono što su rekli izvukli iz Kur'ane, Suneta i izvora Islama, i jasa i ostalo. I nije dozvoljeni štihad. Vrata i štihada su zatvorena. Svako od nas je dužan da slidi određa mezeba. I kone slidi određa mezeba, on je na dalaletu, na stran kutici. I tako dalje. To je jedna krajnost. A druga krajnost je kontra ovojš koja se pojavila, a to je otvaranje vrata i štihada. I narodno nije u tome problem, nego problem u tome što se odšlo krajnost sa tijelj strane, da se bavi i Danas sam bio mali prekid, primijetio sam i ja odmah. Znači, stavlj sam kod toga da ova druga krajnost, odnosno oni koji nisam, kada je bilo prekinuto, prekinuo, nisam više pričava. Znači, ova druga strana, ekstremna, to su oni koji smatru da oni sami mogu da se vraćaju na korani i Sunnet, ne treba nikakvi čenialci, ne treba se vraćati savršatina kakve knjige, ne interesuje ga šta kaže ovaj ili onaj čovjek, nego se direkt vratimo na Kur'an i Sunnet. I što pročitam i svatim, to je to. I narodno da je to, da je to odvelo do raznoraznih smiješnih i čudnih i neobičnih stavova i ne samo to čak i dalje, jel, dostavova koji su opričeni onome na čemu su bili e, prvi učenjaci ovog umeta. Naravno, kada se pojavi ovako nešto, neophodno da se to vrati u njegove grance, u normalu I stoga toga govoriti o ovoj temi ima i tekako smisla. Kada govorimo ove dvije ekstremne struje koje se pojavljaju po ovom pitanju, one se često, znači njih možemo naglasiti gdje se pojavljaju koje sto osobe koje zastupaju, ali često se mogu naći i među običnim skupinama, džematima, ljudima, moslemanima, gdje određen ljudi upadniju u to. Načiste ste strane sa ove strane ova tema jeste kako aktualna i vrlo bitna. A sa druge strane jel postavlja se jedno logično pitanje svakom od nas na osnovu onoga što smo razumjeli od islama i što znamo, što smo učili, kako smo odgojeni, šta smo čitali često se postavlja to pitanje da li je jedan musliman dužan Da li, je, bilo kojim slima, da li je dužan da slijedi jedan određeni mezi poznata četiri mezeba a onda ako i nije da li je dozvoljno promijenti mezeb kad je dozvoljno promijeniti mezeb i narodno da se vraćamo i, e, na to pitanje recimo vrlo bitno pitanje da li kod nas konkretno našim krajima u Bosni ili u Europi da li je dozvoljno Govoriti, e, fikske propise sa trani nekop mezeba mimo hanefijskog u Bosni je zvanični hanefijski zvanični znači da li je dozvoljeno pozivati da li daje smiju, dali da li je ispravno ili da je dajetski pametno da kada govori fikske propise ne vraćaju se na hanefijski mezeb ili da se vraćaju na sve mezebe Ili mora istriktno da se drži anefijskog mezeba. Ili mogu, jel, kao što, se da, kao što je poznao toko nas, jel, da se vraćaju na Koran i na Sunnet. I tako dalje. Ili nešto treće. Naravno, ovo, ovo pitanje, ova problematika nas pratije od rata, od mnogih promjena koje se desle u ratu, ovom zadnjem ratu u Bosni i Hercegovini, kada su došli arapske komandant organizacije arapske daje u toku džihada i ono se postalo ono ono, ono, ono vrlo bitno pitanje jel, da li je dali je napravljena kobna i teška greška po strane arapa dajeja koji nisu marle hanefski za hanefski mezet pa odnosno naodjel od njih su mnogi pozivali ilu hanbeliski mezeb ili šafiski i tako dalje da li je to bila greška Jesu da u tome pogriješili ili griješi oni koji slijedi u tome. Također, danas, odnosno već 15. godina je prisutan masovan odlazak uh, muslimana iz naših krajeva u arapske zemlje. Završavaju fakultete, više studije pa se vraćaju naše krajeve kao učeni ljudi, kao daje postavlja se pitanje, jel šta ti ljudi kada se vrate da li u svom radu treba iz tih kada se država nepijskog mezeva ili mogu pozivati jel, na ono na što su učili neko učio ovaj ili onaj mezem, neko učio šapijski, neko hanbelijski ili, ili mogu da pozivaju na koran i na sunat na davu takozvanu selefijsku takozvani nekaki jel nekakav sunetski mezab neki ga zove vahabijski i tako dalje mnoštvo ovih pitanja traži odgovor i zahtijeva je nešto da se o njima kaže a naravno da bi se odgovorilo na svako pitanje pojedinačno, kada bi pojedinačno obrađivali trebalo bi mnogo vremena međutim, jel, ako riješimo jedno pitanje u ovoj predomaciji time smo dali odgovore na sve ovo što je rečeno do sad a to je na pitanje da li je musliman bilo koji musliman da li je dužan slijediti jedan određeni krihski mezab slijedno je znači bio jedan od četiri poznate mezab ili neki drugi poput za hirijskog ili tako dalje Znači sa odgovorom na ovo pitanje automaciji se odvarano na sva ova postavljena do sad pitanja. Mi dana zaista imamo e, velike nedolomice čak kod studenta koji studiraju u arapskim zemljama e, kako da se ponaša kada se vrati u Bosnu ili kada se vrati privremeno na ljeto. E, čak nedolomica je među samim tim dajama tako da imamo razne struje, jedni čvrsto odluče da, da su anefije i da će samo pozivati na anefijski esep i da neće izlaziti van toga, jer je to naodno je zvaničnji mezev po kojim se radi, na kojim su muslimani u Bosni. Drugi kažu, jel ne, mi ćemo pozivati na ono što je ispravno, zašto imaju dokaze, vraćamo ljude na Koran i Sunnet. Treći kažu, ne, napravit ćemo neku sredinu, a to je gdje god šta možemo da vratimo od pitanja na hanefijski mezeb ima dokaze zato vraćamo se na hanefijski mezep ljudima prezentira stvari kroz hanefijski mezeb, a naravno slijedećemo ono što je ispravno što se vraća na ispravne dokaze i tako dalje kako bi ljude, kako ljude ne bi time odvijali kako bi pridobili i, i slično tome i zaista se ovo i desilo imamo primjera braći koji su bili, da je prijem što su došli u Aralske zemlje da studiraju, a nakon što se vratili, a kada su prijem što su došli u Aralske zemlje, bili su jeli drugačije razumijevali ovo pitanje, a kada su došli ovdje, drugačije su ga shvatili, pa se povratili, promijenio se, drugačije je priča, i slično tome, tako da je nastao vlagi haos da... A, Da iskreno rečeno ja Evo ja od sebe mogu reći da se čovjek može da može čovjek da špita pa dobro a ja ne znam kako običan brat i sestra koji nisu učili je koji nisu imali prilike da dođu u arapske zemlje ni sueli pred šehove, pred učene i tako dalje kako se oni uopće snađu u ovoj velikoj zbrci mišljenja stavova pričanja tumačenja i slično Jer jedan da dođe ovako, kaže, drugi kaže, kontra tome, ovaj, kaže, čuo sam od ovog šeha ovako, ovaj, kaže, ja sam čuo onako. Tako da na kraju, jel, a, da se, da je najveći ibrat sad i najveći keramet, kako kažem, kada vidimo običnog brata i sestru, a oni još uvijek na onom starom, držite ono kako treba, jel, držite ono što zna što je ispravno. Zajista se čudim kako on može nakon svih ovih vjetrova i fitni da ostane na onom ispravnom. Ali eto, i to je keramet, jel? ne sufijski, nego onaj ispravni keramet. Jel? Po definiciji kerameta, jel? da čovjek bude ustravljena istini. Po istravljeno definiciji. Da je keramet to, jel? keramet je to da vidi čovjek kada je godnama na istom. Normalno, ono ispravno, što treba slijediti. E, naravno, jel, kao što malo prije rekao, e, da bi se dao jedan dobar odgovor i dobro zahtjeva, više truda više vremena detaljnije analize svega rečenog po ovom pitanju, pa tako ja unaprijed mogu da najavim da, da ovo predavanje niće biti možno da avršeno večeras nego da će zahtijevati više predavanja u najmanju ruku večeras i još jedno A, a možda je još dalje, jel? možda je bude još više predavanja. Jer, jer je takva tematika zahtjeva detaljniju analizu i više govora i laganije pričanja o tome da bi se moglo lakše, lakše razumjeti. Sve ovo, jel, govorim početku samo kao jedan kao jedan e, jedno zagrijavanje za ovu temu da nas uvede u to da je ona bitna, da je izvetno važna i e, da čovjek sa njom raščisti i da nju razumije, može da sebe komu da je, da je puno razumio. <gled> da bi govorili o ovoj temi, moramo govoriti o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je otkud povod uđe? Zašto je došao do toga Otkud to da uopšte treba jedan običan musliman ili bilo ko koga da slijedi uvjer? Što treba neko nekog da slijedi? Što treba neko nekoga ponaša? Otkud da se došlo do toga ušte. Naravno, pozadna pitanja obaveze slijedženja Mezijeva, da li je obavezno ili nije obavezno, ono se vraća na jednu, na jednu vrlo bitnu stvar, a to je činjenicu, stvarnost, da da se muslimani kao ljudi s obzirom na sposobnost na sposobnost ići rada odnosno izlačenja šarijatskih propisa iz Korana, suneta sa kijasom i tako dalje znači na, na, na, na tu sposobnost da li je čovjek sposoban da uzima propise direktno iz Korana, suneta i drugih izbora da se muslimani u tom smislu izlačuju e, Mogu podijeliti na nekoliko vrsta. I odakle dolazi pozadna toga ko koga treba slijediti, da treba slijediti. I kako slijediti. Znači, pozad na ovo se vraća na to da muslimani s obzirom na mogućnost i sposobnost vršenja ištihada, a i štihadje ulaganje truda, ulaganje truda na poznatim šariatskim osnovama da se dođe da se izvlače i uzimaju fikski propisi odnosno znanje iz izvora šariata e, srbjeno da muslimani po tom pitanju nisu svi na istom nivou dijeli sam više skupina odatle došlo pitanje slijednja mezimba Znači, s obzirom na nivou znanja, razumijevanja i sposobnosti uzimanja šarijerskih propisa iz korana i hadijski, iz hadijskih tekstova, učenjaci e, koji zastupaju stav da znači imam učenjaka koji zastupaju stav dobar dio učenjaka, koji kažu da je vađi svakom muslimanu da slijedi određen mezeb. E, ti učenjaci kažu, muslimani su u globali dijeli na dvije grupe. Dok za razliku od drugih učenjaka, koji imaju, e, od onih koji smatraju da nije obavzo slijedi određen mezeb, ili imaju u tome takozvani tefsir, pašnje detaljno. Oni dijele muslimane na tri skupine. Nači u kad se saberi sve o jedni drugi, nači ti uh, muslimance mogu podijeliti na tri skupine, tri vrste. Nači shodno njihovom znanju, razumijevanju sposobnosti uzimanja šerijskih propisa iz Kur'anskih hadiskih tekstova. Prva skupina muslimana su oni koji nemaju znanja niti sposobnosti razumijevanja i uzimanja šarijatskih propisa direktno iz koranskih hadijskih tekstova. A to su ovdje takozvani obični muslimani. Znači prva skupina muslimana su, i to je ona najveća skupina muslimana, to su oni muslimani znači, koji nemaju dovoljno znanja, niti sposobnosti razumijevanja. Znači nisu učili ili ako su učili nisu se dovol, nisu dovoljno naučili znači e, koji nema dovoljno znanje niti dovoljno sposobnosti da razumiju i direktno uzimaju izvlažje propise iz šarijanskih tekstova Korana i Suneta to su znači obični musimani ili e, terminologijom usulati il kajalakija to su mukallidi mukallidi znači mukallidi je osoba koja slijedi stav učenog bez poznavanja dokaza Na kojoj, zasnova, na kojoj je on zasnova svoj stav. Tako da definišu koj je mu kalid? Kažu mu kalid osoba koja slijepo koja slijepo slijedi e, stav učenjaka nekog bez poznavanja dokaza na kojima zasnova svoj stav. E, Sjedno to poznavanje dokaza, znači da li on htio ili ne htio da pozna, nije bitno. Uglavnom, znači on kada čuje od nekog učenog dio vam kaže halal ili haram, euh, mustahab je Mekru, aha, gotovo. On ima vjerenja u njeg, zna da to je zasnova na dokazu i tako dalje, i on njega slijedi u tome. Ja, ima u nije vjeruje, on ima znanje i tako dalje. I slijedi ga u tome. To je prva skupina. Naći mu obični muslimani Naci skupina koja nema izbora, to je skupina koja mora slušati učenog, mora uzeti od učenog jer ne zna. Ne može sama se vratna Kur'an, Sunnati i reći: "Aha, ovaj ajet i ovaj hadis mi ukazuje za ovaj propis da je tako i tako." Jer da bi imao tu sposobnost, on ne samo da mora poznati jedan, dva ajeta i hadisa, da mora poznati tpinke skoro sve šerijatske tekstove helenejca. To je prva skupina, znači obični muslimani, muhalede. Druga skupina, to su mučtehidi. To je ona prva podjela, znači oni koji dijeluju sve muslimane na, na dvije skupine. Prvi su obični muslimani, koji nemaj dovoljno znanje sposobnosti da da idva će e, širijenske poslije direktno iz Korana i Suneta. I druga skupina su mučtehidi, znači to su ljudi, odnosno učenjaci koji su dostigli stepjeni čtihada. Šta je stepjeni čtihada? To je učenjaci koji su dostigli nivo učenosti i sposobnosti da uzimaju šarijatske propise direktno iz Kur'ana, iz Kur'anski hadijski tekstu. To su učitejte. Međutim, skupina učenjaka poput Šatibija, Ibnu Qa'ima i mnogih drugih smatraju da postoji treća grupa muslimana. Znači ovo je dvije jasno. Vi se malo niko i ne može od nas negirati. Znači, pa što obično su man kalliti koji su ide učeni i postoji mu šteli učenjaci koji izvlače propse iz šejejskih tekstova. Koja je treća skupina? Kažu Shaati bi ibn Qayyim, kažu postoji treća skupina. Ko su oni? Kaže tvoj skupina učenih, znači ima i šejejsku skupina učenih koji nisu koji su između ovih prve i drugi skupina. Znači nisu dostigli stepen istihada a i nisu obični muslimani muqal Kako? Znači oni imaju imaju dovoljno znanje i sposobnosti da razumiju da razumiju znači imaju dovoljno znanje i sposobnosti da razumiju ono što govore mučtehidi. Što su napisali, zbog čega su došli tako itd. Znači imaju dovoljno znanje i sposobnosti da sakupe i analiziraju mišljenja i dokaze učenjaka. Po neki, u nekoj misjali. Te da odeberu onaj stav koji ima najjašći argumente. I ta skupina se zove mut tebije. Mut tebije. Mut tebije, može se previsiti način, onaj koji slijedi. Slijedi na osnovu jačih dokaza. Na osnovu onog. On slijedi načinu, na osnovu toga što mu se pokazalo od onog što su rekli češće da ima jači dukaz pa to slijedi. Znači, da rezimiram Ova treća skupina, da će da još jedno ponovim, to je skupina koja je između obični muslimana mukalida i mučtehida učenjaka koji je dostiči stepin ičtihada. Stepin ičtihada je vrlo teško dostići. Pitanje šihadam učitelja to je isto pitanje za sve, onom se može govoriti predavanje tako dalje. Da li postoji koji su šatak da neko postao učitelj? Koliko mora poznavati iz izla? Da li postoji danas mučtehida i učeniaka mučtehida? Može li bit neko vrijeme da onemu nije bilo mučtehida učeniaka i tako dalje, tako dalje, na da, što je pitanje koja kojima se može pričati poslije predavanja. Ono što citiram znači treću skupno ponavljam. Naći to su mu tebi znači skupina učenih, znači učeni su učili šerijetsko znanje, imaju šerijetsko znanje ali nisu, znači dostali stepeni štihada, malo su nižeg stepena od toga, niti su običi muslimani jer imaju šerijetsko znanje, oni razumiju dokaze razumiju koran i suner, razumiju mišljenje učenjaka, znaju to i puno su naučili međutim još se nisu samostalno da postavljaju mu eh, šta oni rade, oni po nekih po pitanjima znači kada dođu do toga da do to stepena, znači da da sposobni da, da sakupi mišljenja učenjaka njihove stavove, njihove dokaze da to sve analiziraju, istra, naprave istraživanje i nakon toga što im se pokaže da ima najjači dokaz, to slijede i kažu ovo je ispravo sledno koji je bio mezi, slijedno koji neće nektore bitno da ima dokaz i da taj dokaz upučuje na to i tako dalje To su takozvanimo tebi. Ovo je treća skupina. Znači da, da rezumiram. Znači muslimance mogu podijeti u skupine. Prva skupina sa običnim muslimanima u koji nema izbora jer ne mogu direktno izvlaći švijetske e, propise iz Korane Suneta i moraju da slijde učeni. Druga skupina su mučtehidi. To su oni koji dostivili stepjeni štihada učeni ljudi. Znači koji žad, koji direktno izvlaći švijetske propise iz Korane Suneta. A ovaj stepjen je vrlo teško dostići i vrlo malo ljudi koji ga dostinu. I treća skupina muslimana, to su ovi između ove dvije. Znači, nisu dostavili stepen i štihada, a niti su obični muslimani. Imaju dovoljno znanja da mogu da sakupi ono što su rekli učeni, da vide njihove dokaze i istraže pitanje i da slijedi ono što ima najjači dokaz. Eh, tek nakon ovog, tek nakon ovog e, može se razbistiti onda otkud ta tema da treba neko slijediti neki mese. Na osnovu ovog, ove podjede, učenjaci koji zastupa kažu svaki musliman je dužan da slijedi određen mezrb, došlo što to kaže ja, šta je da njihovog stava to, kažu nakon četvrtog stoljeća nema više mućtehidavom umetu prije toga su bili svi su sad mukhalidi i zato su svi obavezno slijedi određenim mezrbom Ja, se njima i druga skupina opečišta. Drugi stav učenjaka, počev od Ibn Hazma, Shawkani i mnogi drugi učenjaci kažu ne, obrnuto. Nije dozvoljeno uviše da se slijedi drugi stav znači. Nije dozvoljeno apsolutno da se slijedi neki stav učenjaka. Da se slijedi poslijedi, da čovjek znači da da slijedi odriže nekog čovjeka. On, svaki čovjek je dužan obazati slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne ljude. I kažu kada već pita nekog učenog i on se slaže s time da, da ljudi imaju koji ne znaju iz Korana sunete uzeti dokaze. Ali, Ali kaže kada pita učenog ljude moraju pitati šta ti je dokaz. Pita nekog učenog. Kakav je propis po tom i tom pitanju. Pa kada mu kaže, onda kaže a šta ti je dokaz? Pa kada mu iznese dokaz onda tek slijedi to. Slijedi što je rekao. Ne zato što je rekao ne zato što slijedi taj dokaz. Helemajsa na mišljenje stavu mičenjaka ćemo se vratiti i šala. Ovo je... Ovo je podjela muslimana, shodno njihovoj sposobnosti razumijevanju uzimanju šarijskih propisa iz kuranske hadijskih tekstova i ona je vrlo bitna jer na osnovu nje i uz nju razumijemo sam srž problema i na kraju kada dođemo jel... Do, do, da rezimiramo ispravan stav ovo će navadjati poznavanje podijelimo slimana na ovu skupinu odnosno jel ima ovdje vrlo jedno, jedno vrlo bitno pitanje koje se samo namiča u tome a to je da li običan musliman običan musliman da li on za sebe može reći da je on Hanefija ili da je Šafija ili da je Malikija Hanabila. može li se običan musliman pripisati teko mesebu može li neki bošnje kod nas obični koji nije učio islam ne zna islam e, vrlo malo znaju ili zna određen zna mičutim nije do dovoljno mu znanje da kaže za sve ja sam hanefi mene je samo hanefijski stav i št, e, kakav je prop, e, u hanefijski stav po ovom pitanju ja njega slijedim ništa me drugo ne imio jer ispravno da običan musliman kaže za sebe da hanefija li šafija i tako dalje. To je isto tako vrlo bitno pitanje i o tom zgovorujuće njaci i ima odgovor na to. Hele, ne se opet e, se vraćam da sa ovim cijelovim pravimo nekakav uvod u ovu tematiku. E, još sam namiravao već raz kao jel uvod za ovu te, temu da, da kažem. E, Da, da, da se da da sa se pitanje svakom odnosom dobro otkud sad to uopšte otkako su nastali mezepa otkud otkako nastala ta, to pitanje uopšte da treba šest neki odrižen mezepa tabi, i on tu rekao postanisam sa samom mjestu rabia ashabi je su raduta bejini tabita bejini i otkud sad to da se svelo da treba svih četiri mezeba učenjaka četiri koji su živjeli koji su živjeli u drugom tečistoljaču a šta je bilo prije toga Koga su slijedni usman prije toga? Kojih mezeba su bile ashabi? Naravno, ovo nas se vraća na pitanje te neke istorijske, historijske pozadne slijedženja mezeba. Kako je došlo do toga, da se slijedi mezebi? E, ono što je činjenica, koje ne može niko negirati, da je, a to je da da su prve generacije, ashabi, tabini, znači oni koji došli koji se i tabi tabini, nisu poznavali nešto što se zove sljeđenje mezheba, odnosno u, znači, u kontekstu sljeđenja mezheba, kad kažemo sljeđenje određenja mezheba, znači sljeđenje stavola nekog učenjaka u svim stvarima sa šim došao. Tako nešto nisu poznavali. Nije im bilo to poznato znači prva generacija ashabi, tabi, ini, tabi, tabi, ini. nisu poznao nešto sljeđenje meziva nekog imama učenjaka u svakom šerijackom pitanju o je vrlo bitna stvar naime, ashabi su za izvor šerijackih propisa uzimali Kur'an i sunnet i ako bi se pojavila nova pitanja koja nisu bila poznata vrijeme laho lahoposlenike za lalahu ali sredem e, niti su niti šta pitam dvekno, jel pojašenje u, u, u Korani sunetu eh, ashabi vršili i štihad neko ćeš po nisu svi ashabi bili učeni, tačno nisu svi ashabi bili učeni šerijat koji je prinesen nama nije prinesen svi ashaba poznati su ashabi po imenčan koji su prenijeli nama ono što, što mi danas smatram da je šerijat poznati ashabi Hadisi koji su možete poznati, poznati su Ashabi koji su prednili najviše Hadisa i u tim Hadisma je doslo šarijasko znanje. Poznati su Ashabi koji su imali svoje učenike, svoje škole i učenici su to njivovo znanje. Nisu to radi svi Ashabi i to je činjenica. A pa dobro, šta su radili oni ako nisu bili svi Ashabi učeni? Kako se oni onda ponašali? Narodno da su ashabi pitali jedan drugije, oni manje učenzi pitalu učenije. Kad kažemo ashabi naravno ovde mislimo jedno, jedno vrlo bitnu stvar, a to je da je kada je Poslanik sallallahu alajhi ve na hadžitu lebada na posljednjem odao hadžu, da kada je on bio da je prisustvovalo, što na razilaženju ulamaetima i sire istorije, od 100.000 do 130.000 ljudi koje je prisustvovalo oprostom hadžu. I svi su vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam i smatraje se ashabima. Ashab je svako onaj koji je vidio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam znači vidio ga i umro na tome. Znači umro na islam a ne da je otpao od islama. Pa makar kaže jedan sad ga vidio. Makar vrlo kratko vrijeme. Ishodno definicije, ali mu hadisi posebno tumađe koji ashab u sudutniku se drugačije, ima definicija ko se smatra Ashabom, ko ne smatra i tako dalje. Znači, manji učeni Ashabi koji nisu imali širadskog znanja, pitali bi oni koji su učeni. Ne pićeš, pa eto ga, eto, vidiš da su i oni slijedili mezebe. Ne. Nisu oni slijedili mezebe. Oni manji učeni slijed, pitali su učenji. I to predvijenom mnogi predajima. Rivajatima dođe određeni Ashabi, ne tabinu i pita sahaba ili, ili tabina koji je učen. Po nekom pita, kakav je propis po tom i tom pitan. Ti herivajate koliko hoćete. I kako onda ovo nije sljeđenje vezeva? Nije. Zato što oni, oni koji ispitali. pitali, prvo nisu pitali samo jednog čovjeka, jednog učenika, nego su pitali kojim najviše, kojim je bio za nje učen. Niti su ashadi učeni, obovezivjeli da samo njih se moraju pitati. Nije poznato među njima da su rekli da se samo pita taj taj. Da neko kaže samo pitati Omer radjela on. ne smite piti. Da neko ne mora se Ebu Bekr pita ili posli Osman radjela ali Alija radjela on itd. Tako nešto nije poznato među ashadima. Zašto? Zašto je ovo bitno Zato što ako mi kažemo danas, jel, neko što može doći sa stavom kaže, pa dobro, ako već mora slijediti Mezeb i nekome ubijedi da ima dokaze da treba slijediti Mezeb, što bi ja morao slijediti Mezeb Ahmeda koji živio tamo, jel, pred kaj drugog stoljeća ili Šafija ili Malika ili Šakebu Hanife, kod mogu slijediti prije njih nekog Ja, da kažu, ja hoću da bude na Mezebu Omer radi Allahan. Hoću da budem na Mezebu Abulah ibn Abbas, Abulah ibn Omer radi Allahan. Na Mezebu Aisha radi Allahan. Što bih slijedio ovih ovaj ovaj koji su dalji od poslanika? Kad mogli slijediti, on koji je bliženjem. Naravno, ovih bih mi nije od njih sačuvan Mezeb, nisu sako na njihova mišlja, nije napravljen u sulu fikodovi, ashaba no, i tako dalje, hele mezi. Na kakreba i sami, četvorca mama, oni su slijedli ashabe E, ali se poslade, zavisi se poslode pitanje. ako već neko nekog treba stjerti, pa što ne bi stjerti oni koji su bliži uh, učinjake koji su bili bliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od ova četiri. A neko će reći pa dobro onda onda najavljeno stjerimo samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hello nice. Naš znači, koja se ne može negirati je to da prve generacije, prve tri generacije koji su pohvaljene i u Koranu i Sunetu da nisu poznavale nešto što se zove slijedženje mezeba u onom današnjim razumivanju slijedženje mezeba određenog čovjeka znači slijediti određenog imama u svemu onome što je došlo a šta nefiske mezeba moraš sve slijediti u svemu čime je došao nefiske mezeba tu je definicija slijedženja mezeba Nači obični muslimani u vrijeme Ashaba, Tabiina, Tabi, Tabiina koji su, znači obični muslimani mukalni da je obični muslimani koji nisu ima donošen resko znanje, pitali bi o onome što ih interesuje vjere, bilo koji je učenog čovjeka. Niko je nije obovezio na sljeđenje Mezeba Omera, ni Alije, ni Nabasena, Abdullahi ibn Omera, ni Abdullahi ibn Masuda, ili Radelohanovi, ili nekog drugog Ashaba. A njihovi stanovi su bili poznati. Njihovo znanje bilo poznato. E, Nema sumnja da su ovi ashabi bili učeni i preći da se slijedi e, njihovim vezavi u odnosu na četvoricu imama koji će to uvojći poslije. Ne znam da li neko ima sumnju to? Znači, ovo se može komu to reći, da je ovo bio menheđ Selefa ovog umeta. A, od, a u Selef ovog umeta ulaze i četvorica imama Abu Anifa i od Selefa. Malik je od Selefa. Šaf je od Selefa. Ahmed ima Mahmet od Selefa. To su sve učenjaci Selefa. Nekod pa kako? Za oni nisu osnivači mezijba? Jesu. Oni su proglašeni osnivačima mezijba. Ali nisu pozivali slijedjenje svojih mezijba. Nisu govorili ljudima slijedite naš mezijep. I ko je na mu mezenut? Vidjet ćemo njihova, ćućemo njihova stavlja. Znači, e, Menheć Selefa po pitanju sliđenja Mezeva bio, da običan musliman, mukhalid, koji ne zna, nema znanja, pita i slijedi bilo koje je učeno u čovjeka. Da se odbaci taklit. Nema slijepo sliđenja, nije učemo ljudi. E, nema pristrasnost i nekom učenjaku. Samo jedan se slijedi. Samo što on kaže, to se uzima. On je najvičeniji, najpametniji Tako nešto nije bilo poznato. Nego, znalo se, osnova je Kur'an i Sunnet. Pa ko naduđi stime ko se naj, boži naj, najbolji, najpriježeniji vraća tome, njega i slijedimo. Dovolim e, način o istorijskoj pozadni. Poslije drugog i trećeg stoljeća, pojavili su se oni koji su tvrdili da su vrata i čtihada. Istiha, znači ulaganje tudaj, na nalazenje šerijskih propisa direktno iz izvora šerijata, Kur'ana, Sunete, Ajma'i, a se tako da i to smo ponovili dosta nekoliko puta. Nač pojavile se oni koji tvrde koji su tvrdili da su vrata istiha da zatvorena i da treba slijeti samo jednog od četvorce imamah, na izlazeći van njihovih mezheba. Naravno, kako da jeste nakon što su jel ova školova četiri mezheba preživjeli u mjestima gdje su preživele. Spomeniš mojeg mjesta na kojih mjestima su određeni meze najviše rasprostranjeni. I tako dalje. Znači, ovi čenjaci kada su došli, nakon prva tri stoljeća, četvrtom stoljeću najviše, petka trećeg, e, oni su uglavnom svoje pisanje, svoje, e, svoj rad u traženju znanja i tako dalje su sveli na pisanje, pašnje manje komentarisanje i rezimiranje stavova i imama i mama mezheba. Narod ako bi neko je li napisao nešto što je što je originalno, što se ne vraća na to, opet bi se vraćao na mezheb. Ee takođe vrlo bitna stvar to je da nakon pada abasijskog hilafeta znači nakon pada Abbasijskog hilafeta, ostavljanje i čtihada i sli sliđenje Mezeiba je doživjelo svoju kolminaciju. Tako da je onaj ko se vraćao u nekom srednog Kur'an i sunet, a ne na mišljenje Mezeiba, smatran je fasikom, grešnikom. Kvazimu čtehidom, nazovimu čtehidom, bezumnikom, znači napadanje od strane drugih ljudi, učenjaka, stjednika, mezeba. Znači toliko je bilo znači, odštošnog krajnost, da nima više vraća se na, na, na dokaze Korana i Sunata. Ne. Nego šta se reklo mezebu. sam malo bio i neki prekid, nisam primijetio kad je bio, uglavnom ponavljam. Znači globalno stanje je nakon pada abasidskog je bio bilo takvo da su se sve do zadnjih stotinjah, 150 godina, 200 kada su otvorena vrata i štihada. Bilo je takvo je da su se slijedili poznati mezebi i da se uglavnom radno na, na tumačenju, komentarsanju, rezimiranju stavova mezeba, onutar Amezeba. što je što je iz I čak se i akida svela, jel, vraćala na mezebe. Kada je prevladilo i kada je prevladilo i zažilo šarijsko, maturijsko tumačenje akide u većini islamskih zemlja i muslimanskog svijeta. E, naravno, jel, ovo, globalno, ovo je bilo globalno stanje, a da je e, u tom periodu bilo učenjaka, koji su, e, koji su bili, jel, koji se borbe protiv mezhemske zatlepenosti koji su tvorbeni muchtehidi poput abd, uh, ali ibn al-Iz ibn Abdul Salama ibn Hazm ibn Taymije ibn Abdul uh, uh, i mnogi ibn dakikali ih tako dali ibn, uh, i mnogi drugi učenjaka koji su bili muchtehidi i ako ih i dana danas spojataju vraćaju na mezhebe pa da su bili održeni na mezheba i tako dalje a u stvari njihov rad i štihad se vraća njihov rad na učin se e, vraća na, na čisti štihad a ne na slijepo sliđenje i vraćanje na mezeba i na iznaženje z iz okvira određenog mezeba iako normalno mnogi od ovućenjaka su tu, tu svoju borbu protiv e, mezebske zastrjenosti opet vodili pod okvijenjem nekog određenog mezeba i tako dalje hnevne me su glavnom ovo je nagrubo onaj rezimi je historijskih kako je kroz islamski istoriju uh, islamovog uslimana, kako se bila razvijalo sliđenje mezeba. I uglavnom sa ovim smo, jel, dali neki uh, uvod i uvid o, ovoj, o govor o ovoj tematike, o sliđenju, uh, obavezi sliđenja odljeđenog mezeba, odnosno četiri poznata tista mezeba ili više Tako uh, da nam u narodnom periodu, u sljedećem predavnju, dolazi pitanje, jel, stavovi, da navedimo stavove učenjaka stavove učenjaka po pitanju određenog sljeđenja određenog friskog mezeva I, i naravno najbitnija stvar da kažu šta su sama četvrca imama rekli o sljeđenju njih samih odnosno određenih mezeva, ljudi i tako itd. Znači to nam prestoji da kažemo u predavanju i da iznesemo dokaze za tih mišljenja koje učenjaci imaju i da na kraju jel da pa kažem koji je odabrano mišljenje da navedemo takođe e, mnoge jel, učenjake savremene tako da i koji su rekli šta su vezili pa onda e, da da vedemo neki e, činjenice posljedice sređanja mezibe i mezjetski zastranici za srpsku istoriju tako dalje i da dođo do nekog rezultata To nami je cilj ovu obrniti klimatik.